اتین د میثاقان هار پمن کپان اباد ذالیکا اگر شوک کاتر شو اونا شکر شو بعد ذالیکا پسته دیا احد و میثاق منکم دتا سنا فقط ول لسوا السبیل ویګی د خطا شو د لارې د هدایت او د نجات نا الله فقوی فبمان خвих میثاقهم لا انہم وجعنا قلوبهم قاشیا پهما ن به په بما پهېز د په کدایا را وړي پهما نقد به په سو د ما تهولله دديې سا هم ت قوواده داواده چې مخکې او د ما تکلا نو پهې نق زل ااح بانې بجر ممرب شوجر ممر شو کم کم باید لانا هم یوه جهلنا قلو منګذبی باندې لعنت راو لیکو چې د خدای رحمت د درگاه رحمت نلریشو او وین په مرتب شو جننا قلوب مقاشیا منغو ګردل د ایمون د بی شخص به کې چې قبلول د ایمان او د نیک عمل تن نرمی کی اودا لعنت او قساوت قلبی د تبو خبر او سبب شو چې تحریب ته کتاب الله دی او عدم تذکر به کتاب اللاله عدم تذکرو بکتاب اللاله یحرفون الکلمه داد قسا و تو دل علت نتیجرو وتا وایګه دا دا, دا, دا غین اجو شو چې دی تحریف په کلمو د تورات کې هغه ته تغییر ورته یعن مواضيع وایګه کنه ادخپل مواضيع ونا یعنی هغه که تحریف په او مانوی کوي او به ونسو او بی پریخو دو یہ ریکو حض و مماء لو یخیصد اغنازو کرو بھی چی دوی تا پاغی سر تذکر شوی و پتورات ایمان لی پا نبی علیہ السلام دا پا کیو کنا او پیغمبر علیہ السلام وی چې زنان برابر کا او ځان و تبنگا کدوی گوری آیندکی پا مستا دشمنانی و تزالو او بی با امیشی پا مستقبل کې و لا تزالو تبا امیشی پا مستقبل کې تت پلعو توبه خبري علي خاينه منهم پخیانت خيانه دي خاينه کوم دي دا مصدر شيغه با خيانه دي الا قليلا منهم مگر لکه د ابن سلام او دا غمرګري دي دی بس دې ټیم کې چې دې توبه مؤاخذه نکه فاپو اپا کوا انهم ديتا او بس په هو د دې نه درگذره او د عفي او د صفح پر احما پا ولا پا را کې کړي دي یاد ترا ان الله يحب المحسنين بې شک الله پاک, محبوب ککار پاک دی محبوب ګنې نه کوکار او مخلصي الله پاک وایي دا چې کوم دی د يهودو د قبايح شو او ستنا سوارو د قبايح بیان وره دغه په دواړه په یو ځای کې ومینه لذينا قال او دا هغه کسانو نه چې قال او ویل دي بېګې اننا سوارا چې مونږ نه سوارایو تفسیر جلالین کې لیکل دي په حاشیه چد دینه تا معلوم شوا چد تاسمیه ده دا چه دا دا جانب ده خدای نه نه دا دی پخپل ځان نسوارا ځان د ویلیږي پهګه دا تسمیه من جانب الله ده قالو چې دی وی وي چې انا نسوارا کنا په ادعا ده نو ستر د دی وی وي انا نسوارا معلومه شوه چې دا تسمیه د دې طرف نه ده د خدای ز طرف نه ده اخذنا دا اخذنا په ترکیب کې سو وخت یې چې دی دا د من الذین مطلقی بیگی یعنی اخذنا من الذين قالوا اننا نصار مساقهم من غشت وردوینه میثاقهم کما اخذنا من اليهود ندوی سوکړه بیگی نصوار من یهود وعدما تکړه ابيما تکړه ندوی چکم دې ترکویر کو حدن لو یحشا مما ذکر به د دوی ته بارے باندې تذکر کړی چې به په انجیل کې چې ایمان دې پنه بیل السلام په یې کنه نه پا اغرینا م موږ اور ذولا او واقعلا بینهم العداوته په ما بین د دې کې او اول بغوا او د دې په ما بین کې دشمن په کې بغظ دا قطب د سبب دې په مسبب بغضا سبب عدا سبب د عداوت دې کنه دي اله يوم القيامه در وځي د قیامت پوري لوکا انه احيا اىل یوم یقام کتر قیامت پوري جمدی وي نه د دوی په مابین کې به اعدا وتی پېږي او نه د تفسیر بهیزاوی بی په حاشیه د تفسیر بی پېږي دا د بهیزاوی بی په حاشیه باندې د تفسیر دیسیر نه نقل کړي دي چې پنځه سوارو کډری پیر کې جوړ شي چې اره یو پیر کا بل تکافیر وي یا یعقوب یدا بل نستوری بلک بلکه ملکائی یدا یعقوب یوی چې رساله سلام عین خدای دی او نستوری یچ کوم دی وی چې دی سدی چې دی ابن الله دی دا خدای فاضوی دی او ملکائی وی چې خدایان دی دی یوالل دی جو مریم بیبي دا بلای سلام دی دا د تسلیث قائلین دا درې پر کې پګیول شي چپا اغره نه بینهم العداوه و البغضاء الى نو القيامه ند یریو پر قاله یو تکفیر دا بل پر کی کله بلا کافر کای مسو پینو نبی ہوم اللہ او زر دکہ الله بخبر ور کی بیت اخرت کی بما کان یسنون می سنائہم بی چکم بما پا اگرنو کان جودی یسنون چا کہ بکول یا اهل الكتاب دتا کہ دواله پر کی مراد یہود و نصاری عیسو سو ما کې بل بیان شو او شو دی شو يا اهل كتاب سر تاتي سراغه لې تاسو ته رسول نا په دې پیغمبر زموږه اضافه محمد رسول الله رازجي چې د دې او شو کمالات وره يو بيجن لكم مما كنتم تخفون من الكتاب دا کمال علمي د رسول الله بیان دی دا کمال علمي دی يو بيجن لكم چې بیانای تاسو ته پون تمچ ویتاسو تو پون چتا سو بپټولو د کتابنه نوایې نو يهود را ولګېدل ن اتن بيله سلامي پټکو حيات ترجمه پټکو او ن سوارا بشارت حضرت مسیح په محمد رسول الله پټکو واه پټول مې ته وویل ښه خوشاله او نشوارو پټک بشارت د مسیح علی السلام په حضرت محمد رسول و ومبشرن برسولیه اتیم من بعد اسمه احمد د پټک او یافو ادي اپک ان کثیر د ډیر خبرو نا چپاګی که سمصلحاتی دینی او صرف استاسو په کې نو وي نو دې دغه نه اپک دغه بیان نکئی نو دا کمال اخلاقی د رسول الله دی چستا سر اصوائی پا دا او اگئی که د دا, دا دا دن سا نو دا غی بیان نکئی دا غی بیان نکئی نو بعلوم شو چکم دا سر کمال اخلاقی قد جہا اکم بیشکتا سراغی دی دا ان لحظت ربنا نور چا محمد رسول الله ولی نور پتا گئی اعتبار بانے دیکن دا سیرت په اعتبار او کتابون اکر بازی حضران د دلنورو ده کتاب نیدوان قرآن آگسته ری اگر اتن بانی شوال کی گی را ما تو ما تو ملعی که مغایرتی مو بر تجواب ہو رکو پویگه چه مغایرتی غنوانیم کافی دی اگرچه پا معنون کی مغایرت نی په پا کې چې چه مغ... مغایرت بینو که پا معنون کی نی نو پروانشتا پویگه پا لحاس که مغ... مغایرتی نو که پا ملحوس کی نشتا نو په حکایت کې مغايرت تینو کپ مخ کې انو هو کې نشته پروا نه لدی اذن نه چې درې واړه خبرې من تک محتاج دي ان بغیر له عین بنکي بس خلاصي اغه ني پيږي بدا او شوي نو جاءكم من الله نورن نور چې دې مدد ولته دومي وکړي چې محمد رسول الله دی عین قرآن دی او کتاب اسماني مبين چې بیان ونکي دا حقامه دي یا دی به الله الله برابرې پرې شرا من يتبع رضوانه هغه څوک چې د دې تابع دې درزاد خدای په یی کنا ایمان وروړي او نیک عمل کوي صلو السلام پلارو د سلامتیه چلا رې د نجاتي لارې د نجاتي او لارې د جنته او ويخرجهم دی روباسی من الظلمات تيرودو كفر نورتا بيج نه په خپل اراده او په توفيق سره او يهديهم او دې ہدایت کوي یعنی په ہدایت باندې دایمي پاتې کوي دا ته مراد ده ہدایتنا احداث الهدایت یک دوام عل الهدایت و یهديه ہدایت کوي د شراط مستقیم د دې آیات مبارک نه دا معلوم شوه چې مقصود د سلوک نه رضا ده خدای را او جنت تعدید ګره د دې آیات مبارک نه دا معلوم شوه چې مقصود د سلوک د نیک عمل او د ایمان د سلوک نه سلوخ خوپیځ نه کنه دا بیا چ پکې لګیږي او مقصود د سلوک ناراضه خدای دا جنت او وغیره پکې تابې تابې ګورې دا مقصود چا نه دی د دې په خې نه دا ملي موږ کنه شو راځي مې کنه نو کې مې دې کې یو شیخ الحدیث اخر دې اعلان کې شیخ راځي خو یا پیری طریقت خودی دیران کی کپیری طریقت یا غدت طریقت صفیی طریقت دا چاہتان کار دی اپتا سو یقین پا خودی ہوکے دروغ دا پارا پنی گیر دی چی پیستیر دیر پیدا دی وی صاحب طریقت یا لکا صاحب طریقت دیران کار دیتی ما لگا بلگت طریقت یا توتا پوچا گوما چوستا تا ویدار ایوزری بیدا ما اصر وی مادون اٹو پیلی دی ویدار کزو دا میتان وسط دی پټولې کیرا ته چې ته څوڅه شې دي ته څو خدای قاضي مبارک نجات ګران دي هغه په قاضي خو خا په ویلم نه دي تپکی ته په تصحول خدا چې خبر دي چې اكن په خدعو کې چې سړی قاضي ادا کنه وګوره یا ته چې خپل مرشد نه یاد کړ نوم ټک ته خیر وي خپل مرشد نه یاد کړی او سره مرشد کامل دنو وته ټکدا ما دشه مبارک نه وایته پوسکو په خدا پاک خلکو کې دا قاضی مبارک عبارت یې راټوړي ما په نا قاضی مبارک عبارت یې ویږي دا قشه سره یو څه ووږي بس نن بس چې ګورم پیر دی او پیکه خدای دې آرام کې کوي پیر میرنه دې دابچ نه دې پیښی او پیران بل ته زوخه دا پیر میرنه دي چې ناصر په چې دنیا پیرا کوي بس پی پیدا کوي په څه چل مداريبو وی الګه او پیر بنئی کدا سنې تاسو یا کم په خو دی دا او که بس د دې را کړه ټماټک دې فیر و وینم نه دی نه چې مقصود د سلوک نرزان خدای د جنت په کتابي دې د نیت چې ساليكون کی ما ملک به خراب شي شفافي دا تک دې دې نه روغه جی تولو علموه بدي راکلی دی توقو راچشتا کنشنا لقد کفر اللذینا بس رازو صلح رد دی باولا نیرد پا یاقوبیه دی ما تستصر تاگه سر یا کدب آو چه دپا ما بیند خودی و دی عیسی علیہ السلام کی اتحان دی بس دی عین قدی دی لقد کفر اللذینا فالتخقیق سر سوچا کافر دی در سوچا تکره کم زنب آنم شو لامیں لام تاکید دی قط په پیل مازی مازی داخل دنو د دا دې خونده معنا ده لقد کفر الذين बेशक کافر دی هغه کسان قابلیت وي وي یا بیا ان الله هو المسيح ابن مریم چې الله تعالی بعینه مسیح ابن مریم دې زمکه ترا خوشاوی دي دا معنا ده کنو وی ولی لم دې چم دې کی دا زمکه ترا خوشاوی بس راز الله فاطر خبره کوي قل ده اپتال ده اولوحیتی مسیح علیہ السلام ده پر اخری خبر اکی قل تو بیا پا من یم لکو یم لکو من اید پاو سوک من الله ده عذاب دخدینا یو شیع دفا بے کی ان ارادا کاللہ ارادو لری ان یوحلک المسیح ابن مریم چو وفات کی مسیح ابن مریم پا دب وفات راجی کنا براجی رضی باپے جو وفات کی ابن مریم راضا او او راضا او ومن فل ارض دا ومن شو د پر د ابطال د اولوہیت ته جمی من فل ارض جمیع اٹو نو کو را با تام شو برهان تام شو سنگ شو مسیح علیہ السلام د وفاعت نشي ده په کولی دمور نه نشي ده په کولی نو ځان نه د باندې پناه روان او دولو هیت لپاره بقا ضروری ده او بل دا لپاره قدرت م... پیګه قدرته کامله سړی ضروری دی او د تو دو قدرت دومره نشته چې دې ده ځان نه وپات ده پکی نو څنګه به د خديشي دا او جتام شو کتام نه الله تعالی <coughs> زمانہ دی بیا دوم خیر او ولله ملک السماوات د الله لپاره دی سلطنت او تصرف او اختیار او واکه د اسمان ودزمکو سماوات منویات ول ارض منسویات او ما بینهما جوویات قدرت عالم دی او غسک په ما بین د دی کی دی. پیدا کوي ما یشا چې څنګه نو سلو اشکال پیدا کړې څو شکل لګي اګه همګه قایصه بوي وی منطکم سلوک شکل لګي او خله هم سلوک شکل پیدا کړی په یوه بې د مور او پلار نه ادم ولې شل حق دا بې د پلار نه بې د مور نه د مور نه عيسى علیه السلام لا مور بلار دوارونا علاق من دوتاشو يخلق ما هي شعبت چسنگ خوخي ده سلور شکل <سؤال> ده بلار مور بلار دوارونا دم علیه السلام ده مورنا هوا بیدا بیده بلارنا عيسى علیه السلام ده خدا سلور چقه ده که نا سلور اللہ خدا پیدا کرده والله على كل شيء قدير الله پر شعبان کامل قدرت لرن کې لقب هر څنګه پیدا کوي وکالۃ الیهود دانه تاسو ته ویلو درېمه پارکه قل ان كنتم تحبون الله بذی پرتقراغلی وکنا وکالۃ الیهود او یهودیان او نسوارہ نہ الله چې موږ دا خوده زامنی په منزله د زامنی یعنی موږ ته خدای ته دونګران ویل کسرنج پلاټ تغییره وا احباء او او مونږ د خدای دوستانی مونږ ته خدای ته دومره ګران دي د کثرنغې چې دوست او دوست ته ګران دي قل نتو تو تو چې پلیم یو عذبکم ولي تاسو ته تا عذاب درکې بي زنوبکم په ګناوونه تاسو عذاب وړر کې په عذاب قائل دي کنه دي ها څنګه یوهود خو یقنا قائل دی وقالوا لن تمسنا النار إلا جیاما معدودا نو یوهود قائل شو کنشو او نسوارا سنگا قائل دی نسوارا قائل دی اگرچه متابقتن ندخو التظاما دی ولی وقال المسیح یا بنیسر فیگه انہو من سو حرمه عليه الجن آ, جنتا ومقوا النار تیک جی ورد او ما ما او د اگر کدی مطابقا قائل نه دی لیکن داغه دین چې پیرو دی نو التزاما بیم په عذاب باندې قائل شو شو کنه شو التزام سره یا بل نه دا خبر لکو ثابتل پکاره دی چې بیا د عذاب قائل شوږي بلې مجوال دې بکم ملي تاسو ته آزاد درکې بي جنوب وکم سره ده دينا ولي حبيب خو حبيب ته عذاب نور کړي فلار قضوي ته عذاب نور کړي بلکې دا څه خبره م کوي بل انتم بشرون بلکې تاسو معمولی انسانان يې هغه معمولی ته څنګه کم دی نه معلوم شو دا تن دا تن ټیر برابر تحقير دي د هغه خلق چا خلقت چې پیدا کړی دي يغفروا الله بخنقي لمن يشاء او يعذب من يشاء فذيس يتلا دشت دي ولله ملك السماوات والارض وما بينهما و اليه المصير نو لله ملك السماوات والارض وما بينهما اي نه په دنیا کې دې بچا دي ويله المصير په اخرت کې دې بچای ځان وېجو كنې يا هل كتابي قد جاءكم رسولنا راغلي دې تاسو ته پیغمبر زمنګا يو بجين لكم چبيان اي تاسو شرا اشرا اما خپل mero استفساری د دین بیانای او دې راغلی دی الا را فتره من الرسول ندې په پورتو کې ترجمه مړې را اړولې دا الا فتره من الرسول په وقد بندیدو د سلسله د رسولانو کې توقتو د بندیدو د سلسله د رسولانو کې په یوه کې د پیغمبرانو ها نو پاین کې تا د پیغمبرانو په ټیم کې دی راغلي دی, دی. نو په دې ټیم کې وه تنه ضرورت دې کنه دې دی نو تاسو د د راتل غنیمت غنی او ایمان ته راوړې دا د مغنیمت مړلې اوسکه چې څنګه ضرورت پته پروت دی د قضا زمانہ کې تاسو خبره وکړه چې څو ها او پیږي امامي بوخاري دې شپکس وکالې دی په مابن عائشه السلامه ا دغه پیغمبر علیه السلام کی ضمانه د پتره تا شپڅه وکاله دي په هیڅ او باقی علماء ویلي چې سو په دا کنا یی دغدي تاسو 25 او او, آو, آو, آو بیا کاله باز یو ویه کاله ویل په شپ رازخوی بخاری دا په صحیح کې د سلمان فارسی پر روایت شپڅه وکاله کړو دا یو اصل دا یو مسله د خضر یره پدیش پخس وکالک دغه دمانه کې پیغمبران نشته له دې کس دې وخت کې چې خلک ډیر دې د بیب سجنت یاندې کوو د وخت یاندې وی ګره جہادادا مسلمانو شګوت کې په قلبی توزیږي دا خبره کړې د دانې په څیر چې دغه کسان چې په زمانه ده پترت کې دي ټکتا مدې کنه پیغمبران نشتا نو وایسان د پیغمبران او علما دی غشتہ وی چې کشرک په خوده په دینولې او د خدای د توحید زکه د توحید مسله کوچریت ته نه ده محتاجه ټیک تا عقلي ده ټیک تا اوه عقلي مسله د توحید نو په شرک باندې نی مبتلا او د خدای په وحدن یقین قائل وي نو چې هر چې ګر جنته ځانتي ورنګه ني بیا دوزخ ځانتي بس په خو نه کو مسلې شرعه په دې ټول کتاب کی موږ د دې کې د جما په حواله ورک هاو دا ما را لیکلي دي انت کول د دې د پاره چې تاسو ونه وایې چې ما جا انا نذير غليم منتم بشير پیګي زير جون کې د جنت ولا نذير او يرون کې د دوزخ نه نذرا بل نه فق جاءكم بشيرون ونذير بشيرون نذير تاسو تراځې چې رسول مبارک تي او الله على کل شي قدير او الله په عرش باندې قادر دي کنا نو له حاضر دی وجنه کتا شیتا بیداري نه کوي نو عذاب برته درک محمد صلی الله علیه و سلم چې تغددو نقیبان مقرر کړو او خدای پاک وو څرولې زله چې دایې یوازې فرعون ما هلاکو ادم مصر زما کدی په لاس کې او دا مې چې کم دی حکومت حکومترانی مې دوی ته ورکړه فرعون مې غرق دا سر پیدا دا خبر نه ده بلکې ستا ثعبایو تن چې کم شام دی اغا شام مقدس سر زمین چلے اغا ممدد بی دا پار دی مسکن دی او دی دا اخی کے جبابی او جبابی را عمالک دا عمالکو جبابی جوابره دین سوک تی دی تحقیق دا دا حافظ سوئی بے گی من بقایا آد دا بقی د آدیانو پاتشوی دا دا بقی دا او دی بقی سرو جنگی گئے او بيد دې ځمکې نه او باسه زما يمزاد د تاسو سره دی او فتح په لوښه محطوس کې مالک لیدا دی پکې څوک ویرا ولګېدل وی بس یذ حبنت وربک بقاتلا ان هاخنا قايد خير متقدول اس کسان د موسی عليه السلام هي تاسو فکر کوي او پټې خبره کو زکه چدا بیا ران شيخه او دولس کسان حضرت مبارک دنا سروایشتل موسی عليه السلامه او جی پنهره اردن باندې حضرت مصالح اسلام پوری وته او یو قدیم شهر د دنیا چي دي يي پیګي ايديا اريحه اريحه راورسې د وي باز او تاسو لا شو د جابه روحوالو ګوره او بلدار چې جنگ پر مخازات پیدا کړي چکم دې باندې بکینو چکم دې یا سکنه بد ویلار لید نو داری وې تخباری غندربېت پیشکو مدیراله او هغه چکم دی نو کې سلی یو سړی د عادتکه د تک اعماله کونه د دې جواب راونه د دې جواب ریچ دی نو یو سړی دوی سره ملو شو او نو دوله سوالک هغه دونه قوی ترین کسانو وای کی پیجه چې یو یاغت شته د وحو یو پن را تړلیو او دا یره دا خبره غوري اخباری د حافظ سویچ اخباری خبره ده او منصور سینت ویا غوی پهن د ښکړه تر تللو نو ویدو لسکا دو لسوار کسانې په پاپن کې کې لو نو لوبغا مې پشاره وو نه بچي نه بچا ته ور وسته او نش بچا چې دې چې ټیم کې په بیت المقدس بچاو ويا غوی چلته د سرڅې مې چړونکو مړي وکو وینا نا نا ورخار خلکو ته یو نکوه ما وې دا په اولی کې دوی په قوم زمن نو یری چې دوم نه قوی ترين خلک ته نوړو د سر نه برازینه ا کته جمله کاند به کدی شپ دیپت تلاش د دو باص د خبره وکړي چې دا تمشید لجهاد دی او بیا د جهاد خبره وتا کوي اولنه سلام تمهید لجهاد دی ان شکل واپس را لوي هي نبی را پرې خوده نو خیر چې را پرې خوده نو مصالح سلام وتو سینګه <m> چلو <-inin> وی او hội بیا نو او وی مونږ دا وی نو نه وی دولی سو کسانو, کسانو یو سری چکم دی با چالب ہوت لیل او بس وقت ہے موسیٰ علیہ السلام دا غر پشانک لکو لارو چا وعدہ خدای ماس را کری دا بیتے وی بی چدا سکارو که چتا سخپل دا نخیبان دی کن چتا سخپل ما تحت ورش ہے نپام کوئی چدا خبری ہوئی تو نکی ایسن چا غب از دیل نشینو وعدہ زمانگ د خدای پات منگ بکا قیری ندوی ردی شام ززمکی نوب لس که سان نو لګیدل هغه واده ماتکلو ټول خپلې به پام کوی چې غزال الله نشه غری ما بل خلاب بس پر په دو دي په بزرګان دي هغه روانه اقب دو بزرګانو خبر نن نه کړو مینه یلم نه غوینو نن نه به یلم نه د ابو بزرګان په کې پات الله پاک وې چې و اذ دا تمهید لالجihad دی قال موسی لقومي یا قوم اس قرو یا کیا نعمت ته خدای پتا سو یو نعمت دا دي چې اځا له پیو کومو بیا چې الله ګرځولی دي پتا سو کې پیغمبران ټکتا نو پیغمبران الله پاک پتا سو کې ګرځولی دي د دې لوټ چې کوم دینو کې کسونه ماته ستویرو چې بنی اسرائیل او کې ول نه پیغمبرو نو دی الله علیه وسلم بنی اسرائیل دي کنه او اخیراً یعیسا علیه السلام دي مابین کې سلوور زر پیغمبران بلکه علماء دا تصریح کړل دا چې د موسی سلام السلام نه د عیسی علی السلام پور یو ځرب پیغمبران دي نور خلا پرې او و وجععلکم ملوکا اتا شوی ګرځولي یا بچان راځه نباز علماء وي چتول خو بچان ندي ندي زمانه دا دا جو وجعلا فیکم ادا پیکم فمانده منکم دی لکه هغه د پمانه د منډې کناي ما ترجمه پمن سره وکړا کنه زکه چې ګردولې دی د تاسو نه انبيیا ټول غو پیغمبران ندي اده تم دی چې وجل فیکوم ملوکا باчан نوښوا ابا دې وایي چې نا وی کی ابو شهیدو خدوری دلان هو مبارک فرمایي رسول الله ویا چې بني اسرایلو کې بدې سوسیلی خورخ پلو واکړای دیو سلی به خورخ پلو خزبې او اصو یا اوخ بیده سرلیده پارو یکتب ملکا ده تبای باچاوی او واقعی کدیو کتن باچاییم دا کده باچایی دا دا بس باچاییم دا قده چخپل کور دشتا دی خضا شتا دی ادارنگی خادم شتا دی نگشتا نو کده باچایی دا سوالی شتا دی که سوالی نینو کاری خومنگ اوتا سوالشتا کده و جن داش ات سلورم قیامت وا اتاکم او اللہ ما اگر چې کم دی قیامتونه لم یوکی چلانه دی ورکړي احد من العالمین لکه منش او سلوا بس راز داو صدی دا تمهید للجهاد پاولیه آیات کی اوس جہاد دی دا سده بیان د مخصوصو تمهید یا قوم دې قل الارض المقدسه تاسو داخل شیا غسر زمین پاتا چت پی کنه ولي زیر پیدایشتا پیغمبرانو دی. پی پیغمبران پر دلتا پیدا شویدی کن. مولد الانبیاء دی. او مطفن دا انبیو دی. مقدس از مکتا اللتی اغباک و متوحر سر زمین کتب اللہ لکم فی اللوح المحفوظ و لا ترتدو. فیجی کن. کتب اللہ لکم مسکنن. سلاس رفر اللہ لی کلی دی. سلاس رفر مسکن لا ترتدو. اتاص مګرل ده د وځ د یری د دشمننا الا ادبارکم تخپل شاګانو باندې مصرت ایه یوبل خارطا فتن قلبو خاسرین او بګردی تاسو تابانیان نقاوی یا موسی اولنه خبر د دی چې موسی عليه السلام ان فی ها قومن جباری پدې یو قوم دی زوراور زوراور بنیادم فکيري او اننا لن او منگو تن داخلی گو ده جهان دپارا حتی یخرجو منها تردي چی دی پای او وجد و د سرادا دیخار نوزی نو پای این یخرجو منها کدی تیو و تن لپاینا داخل ان منگ باوتا بیا داخل شو پایگه او ندائه دخپل وزدلی زبردست اعلان اکلی دی چر وزد قیامت پوری قرآن ام اعلان کئی بس زیف دی خلقو تا کئی چی صدر در پوک اعلان دی آن رجلانی. اوی دو او کسانو دا اغب وزرگان دی چی دوی خبر اخفل ما تختنو کری یو شای او کالب ابنی یقنناو یو شای او کالب ابنی یقنناو قال رجلانی اوی دو سلو من الذین دا او کسانو نا يخافون چی ریدل دا خودی پاکنا دا دشمننا نه ریدل ان عمل اللہ علیهما چلنا یا کړي او عليه مخلو پدې دروازه باندې پن پاش کولو د خبره د عملي کوو او دخول عليهم الباب سيوي چې داخل شي پدوي باندې دروازه تا دروازه دې خاطره قد داخل قدرت شي پس ځا دخل مو هو ارکل چتا سوتا داخل شويه دې خاطر بيت جنن انكم غالبو تاسو به غالب هي یان د خبره د نهایت اعتماد عل الله نه وکړه بس بسخه خیریه چه اسی پېږه او اپېږه تحسبه و هم رقود ما دغه مې مکو د قشهد و عل الله فتوکلو اسېر په یو خله اعتماد وکين کوتم مبينين ايا ته معلومه شو چې توکل مقتضا د ایمان نه قالو بيويجي يا موسى اننا لن ندخلها مڠو تن داخلي بدم ما دامو فيها ترغمي ڤريشودي پكيبي فظحب انت و لا بوکا او ربو كا يعينو كا ندمو خبر عطاء دام یو دا تاوی لوکجي کدا تاوی لو نکنه دی خو بیا تافیر شي او کافر خنبی یوشا داما پځحب انت و ربک لاشت او ربک او ست تربیت کوونکې جهاد رد هارون علیہ السلام دی درب اتنا پیزافت سره بغیر الله کیږي ناغم شوق ته تربیت کوونکې هارون علیہ السلام دی ها او شامن سن مترجمه کړی دا حضرت انت نپزله ربکا ورپکا نپزله ربکانو دا لپس چا مفصل نه لیکلی نپزله ربکے چانه نه لیکلیږي زه ډېر خوشاله کا عبد خبری چې دی ما توکنه د فول هوره مولې ته دي ان ها ہونا قائدو قال رب دو بیچ پروردگار انی لا املو زچ کم دي اختیار نه لرم نه م مالک الا واخید خپل ورو فرق تبس تجدا یو کبیننه په ما بین زمونږ کې وبینند قوم پاسکین په ما بین د قوم پاسکې یعنی هغه په سلوک چې موږ د مستحق و دې د کامی مستحق هغه سلوک قالو می الله تعالی فینها دا سرزمین پاک نامقدس سرزمین محرمه علیهم حرام کړي شوی د په دخول د مچوار کدی وي دمکه او چسته مې دمکه سنه سلويخ کاله يتي مقام مقامه ته وطن د دقي وجنه وي کنه يتي ہونا دوي بحراني پزمک کي او طريق مقصودي تبلا ديامومي ماغل به او کو کوچه کنه چې ګير پیر به اوته د به په خپل ځای نه پناتا د دې شو چې موسی عليه السلام دا خيره وکړي ندی پدی سوما نشو چر دا مې څوک لري نو کړی مخش را لږه نه خيري دي بيزا نه دي پدی پدی دي کنه دي بلا تا سمغان جن کېګه علل قومل فاسقين دا خير استا پدي دي بيزا نه دي ودعو عليهم اون له پدی خپل قريش باندې پدي خپل امت باندې نبا اذن اي ادم بالحق پيږي نبا ابا خبره ده ابن عيد دو زمونو د ادم عليه السلام چې او قابيل دي بل حابيل دي قابيل چې دین او صدې او حابيل شهید دي بالحق و بصیت کی پرشتہ سره بالحق پسې ده چلا او پرشتہ سره ولوللا د دې په فږي پرشتہ سره ولوللا درشتیو منا دادا یعنی مطابق د نفس الامر سره ادا واقع په ولي ولوللا اے چې د انتصاب انتساب بسوالحين دعوه ختم شي وي سکه يو دوی داوود د انتساب بسوالحين کوي چې موږ نه اکانيو نو جدان نه اک وي او زموږ نه چې د بدی نشي نشي به او موږ تن اکانو په زمرکې دا کېلو زم نو دا داوود د انتساب بسوالحين به ختم شي چې تاسو خو په پیغمبرانو وچري دي یا صالح صلى پیغمبر وجدي دا نه به دا معلوم شيخه چې تاسو پیغمبرانه د خدای وجدي دي نو دا څنګه دغری دې دا څل <سؤال> چکر دې مرګ لري شو دې عرب خپل نوم وایي دا څل چکر دې چې د خپل له كون شریف خبره نشو کولې سباګه نو تم دا په ترجمه په یو پی سي ټکی نه دي لیکلي ویا موږ غن شو کوی سره دا ته کیدې کېدې و یا موږ چې لاس ټوک دی چې لکه خبر او سر زم خامه کومه دا سه په خوې کنه چې مشافهه پنچینې پرې پېښې پرته دې سړي سړي روانه دا بل د کنه واخونه وَطْلُوَ عَلَيْهِمْ نُگورا چه دا دا ود بسوالحین ختمشی دا دا دیر پاردا کاروکا راضی جی وَطْلُوَ عَلَيْهِمْ اَوْ پَدْلِي پیشوی راضی جی اولو نبا ابن ای دا ابن ای پاسل کسی ابن این دی چه اضافت آدم تو شو ننن پا اضافت اغرده دم دو زمند تا تم له سلام بالحق او دغه محمد صلی ی او حبیل دی بل قبیل دی نسل دی الوالدی اس قربا مزدا چې کار وشي پېگی ادم له مبارک چي کنا په دین کې دا مسله وا چې د یو علق پیدا کیږي وېج دی نبي بده و بل سره نکاح حرام و پېگی دا یو به ته دی دینه بد پیدا شو نو دوی په د یو بل سره یو 발و کوي او بجنیو با په دې بل متنه به چې پېدا شي او 발و کوي نو دا جنې د دیالګ ته او دا جنې د دیالګ ته پاره نو دا اختلاف تبتونو بوتونه نازل وو او منزله د اختلاف ته مهاط برای ضرورت نو بس قابله سره چې کوم خور پیدا دا هغه لري چې تا هڅه دا هغه به چې سره چې پیدا دا هغه وې سودا و او نو ا دمل السلام وتوی چې دا پنیکاو کو مقابل وتوی شو هي پهږي هي اوختی و ناخپ کو بیا دا زمما اوردو زب صدر نکاو کو بس د ادمه السلام د پیښرو کا چې تاس په قربانیو کې چې د اسمان نغور او حکم قربانی چې کم دی غوسه زله او قبول شو بس دا اقلیما چې دا اقلی ناماد کو دا هغه ته پنیکاو ورکو دا هغه اقلیما نامات بیا ته پنیکاو ورکو چې دا کوم خلک به ساغه پېږی قابل لاړو او چې چکم دینو پېږی او دې وخت کې چې کوم غنم یو وربشي ولاړ بیا غي یو شولخون دی را دغکله را بي لري بل هغه کې خوتله او حابیل شعب لاړو دته ګډه انو یې زبردست ګړیو کوي دا کار بس اسمان نو راګي هغه څکو بس پورته کوي هغه څه وو د هغه حضرت اسماعیل پېږی اسماعیل عليه السلام په بدل کې راغلي وفدينهو بالذبح العظيم ويخداه وتعظيم ول ولذكى لانه قبل مرتين ذكرت قبل شو قديف فيجيوا بسراذا نبيات شي ديك انا بس قابل لو لك توت ابي داخل خويو شرت زمان نيكي اشتا قرباني قبل شو زمان قبلني شنو غو وتير ور داخلو زمان ثكار ندي كانه داخ والله الله من المتقي تزان کې تقوا پیدا کړم دیات مبارک کله خبرو خود لښوا چې د حاسد د پر کار دی چې محسود په کم سی پت محظوز ګرځي دلی دی دې په ځان کې داسې پت پیدا کړی کدا څنګه چې ګور چې او بل لاړه جاغه باندې کم قیامت ته دا هغه په ایزالی کې د خبر نکې زګه جاغه خود ته زرد زسې پیدا وته نه زسې نا چاچا سر تکیناکی او پا دک او سی پختوکی وی امجید اگرچه دا لپس چی پدیارا بے نکی کنام اس طا سنگ جاری کی گی اگر والی اسلام یکی اومن ہو جو پیگیز اگر آفتلو طالبان نا آگلوی دا حقانی یه ناگر ایو درستان آستو مبیابلتان آستو ناگر از بیعظمات درست منگا با دیتیم کمتول بی را لگی که نستن ناگر بیار نته وی مړي چټاو سره کوم کتابونه مې یاداتي مې پاست دې کې مې زاخيرين مې ښه فیصله کړې و چې جو به د تخلف په وی پار به کې نو وی تلفظ دار به کنه تلفظ دار به مدرسي شونې کې نو طالب به مطالعه څنګه چدې چې سره کې نه کوي پات کې کم شي پتی پت دا صفات پزان کې پیدا کول پکار دي تعالی مون خدای برحمدت په يفادت امانته مله خدای پکو یو اس قربا قر پکم وکي شیدیو قرباني وکړه قربانن په قربانه قبول سره په یګه قربانه مانامه تاسو پکړیوه فصل ور نه پاره کې په پا تقبل نو قبول الشو من احدهما دریو د دې نه ولي زکه چې په حق وکړو نه په حق او ولنم یو او قبول نشو د اخر نه زکه دی په باطل دی چې قابل دی نو قال دی قابل حبیل توبې چلا خپل نن نه خامخاز تا وجنه ما قال او وی ولې بي وجني دې زکهستا قرباني قبول شوغه ما قبول نشو قال چې انما يتقبل الله بيشکه الله په قبول کوي من المرتقين د پاريز ګران نه په ابن عاصا خير رحمه الله <سؤال> عليه رويدي ده حشاي ابن يحيى جابدلي ابن عمر يوصى الاغف <سؤال> يغفر لكم عبد عمر في البيت ويش بجل عرش نور بي والبركه بس في نور بي ورك مساجه ورد اللي ناغره ب بلاوي مباركش وي خده فاستا نور بي خبر ماك وی که زپدې پیشوم چې دا ما یو سجدې خداه قبول کړي دا یا یوون پیسې راکې قبول کړي دا ویږي نو هغه شی چې انتظار دی په محبت کوم مغبسی هو د مرد نبل شي نه په دې ولی وی خدا ویه انما یتقبل الله من المتقین نو زوخه بیا په زمره د متقینو کې بداخله ما په د عبد الله ابن عمر خپل لئم بسطا زمان قسمی که ترا وگد کی ایلی ماتا یدا کخپ اللہ سو لی تقتل انی چتما قتل کی نما انا نئی مزو باستین فیگی خواه او خوروون کی دلانس ایلی کان تا تلی اقتل اکی یعنی مادا پختای را دا کری دا ذا ٹکتا کنا دی پایم خوشتا کنا خوز دی پایم نکو ماباسا ٹکتا چتما قتل کې نوما دا اراده کړې چې قتل خو واقعي کې خودي دې د رتان واقع شي او زمانه دي نه وي مدا اوسم سید کندسي سید کندسي ولنه تر اوسم سید اردام کې او مفسرین لري کې چې د دین کې دې پاییم لټانو نبی له اب تو لکنی اني وريده زماير ادا دا انت بوءا چتره جه شيخ خپل <سؤال> پروردګا تا پروز د قیامتو باسمي باسم قتل <سؤال> تو ګنا د قتل زما وب اسمي کا او په ګناخ پلا ستا په ګنا باندې چاګه ما د قتل نه مخه کما